في الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الله جل وعلا فندروم نوتم پر تین دین مفال کرکو نصال وداتا ده بکیمت لازریمت الله جل وعلا تشوونی محمد صلی الله علیه وسلم لفامیلی دی شوکا دجوتا چې دیکن کتروک دیرندین دی فونت ایکسای بوت تندرلازور تیم پر مندور د سارسه Peygamberi sallallahu sallem me shpallit që Zotja ka adhen na kamësuar që në gjithë sitatë që njëtë në kësa i botë e kalohim të dim sësi të imbajmë raporet me Zotja Gjallat Gjallahu në të njerëzit njërëllëherë ndodhë që të dim të komunikojnë të jenë të lidur me Allah Gjallahu në në disë sitata për ju edhe në disa tjera ndërsa rabë i plotsuar dhe i përkryer i Allahut është ai që në çdo situatë që rrethon, ia shfaq durimin dhe robrimin e drejtë dhënë nga Zoti i Gjallë. Dhe që robrimin nga Zoti dhe kjo durim shfaqet më të ndryshmë, e një nga ato më të preferuar dhe më të dashur tek Allahu i Gjallë është me editme përmend Zotin gjithë ato situata, ashtu sikur që është ai i kënaqur. Dhe sikur që ai donë na më përmend. Andajriu në këtë dunjë bëgatohet, gëzohet, merr lajme të mira, arrin suksese, edhe për çdo nga këto ka mënyrë se si ai e përmend Zotin ti. e tij. Madje kimi thon, edhe tekshem kur e vesh, madje edhe edhe e zhvesh, edhe kur mbath kpusën e tij, edhe kur i zbash ato, ek çdo herë po gjithaj ka mënyrë se si përmend Allahu xhallahu. Për në antë jetër edhe, jeta nuk është vetëm e begati dhe nuk është jeta vetëm e mirësi, por i ka dhe antë e sajtë të sproves dhe fatkecive të, të ndryshme që e kaplën njirem. Andë dhe për të sitata, në kam su pejgamberi së lë dhësëmë se si duhet të silemi. Qëfar duhet, duhet, duhet të të të besintari kërë të smurët, qëfar duhet të të të të kërë i vdes në do koshë, qëfar duhet të të të të për shambullë kërë ka frikë nga diç dhe një nga lutjet që do të flasë për të saot është çfarë duhet thënë nësemtari, si duhet na përmend Allahun, pasi po flasim për dhikën, përmendën Allahun, si duhet na përmend Allahun xhallahu ala në rast fatkeçive. Kur e godonin fatkeçisë nësemtarin, çfarë duhet me Këse klithin, thonë të them? Ka si njerëz që klithin, ka thonë floj fjalë të pahijshme, pastaj këndellet. Mirë, po momenti i goditës nuk i gjend të përgatitur. E përmës më në gjithë dhe bëfasi, dhe përmës më në thënë atë që nuk është Allah i knaqër, në duhet të mësojmë, se qëfar duhet të thimë në rasë e fatë këtsishë. Tërës më të muslimin e sahihun e ti, nga umë i salëme, radiallahu ta'alana, së laëthat, se ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam, Mamin abdin tësibuhu al-musiba, fa jë kul, inna lillahi wa inna ilihi rajëun, Allahumma ajurni fi musibati wa khulf li khaira minha illa akhlafa-hu Allahu khaira minha Ka thanu sallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thano çdo rob që godet në fatkeci dhe ai thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ai thot te Allahu timi dhe taj do të kthehemi o zot më shpërble për kët fatkeci dhe më kompenzo dhe më zavënsu me më të mirë kjo është lutja kush e thët këtë lutja? ka thënë pejgamberi sallallahu sallallahu sallallahu allahu kome i a zavënsu me më të mirë dhe e para që ka përfitu ndështë nga kjo aditështë vete e që e ka tërshmetu unë musalleme të sesh i ka vdikë burë i saj e busalleme i ka vdikë burë i saj dhe e ka kujtime shumë të mirë nga burë i saj ka kalu shumë mirë me te edhe ka kallun për sëfruat ndryshme, edhe në mirësi ndryshme dhe kër i ka vdikë buri sëj, nuk e ka përretu lëtë këtë vdikëja dhe ju ka kujtu në moment me e thënë këtë lutje e ka thënë këtë lutje, këtë dhikër, e ka përmenda Allah në gjallë uole në këtë sëfruën, këtë -kët fatkeci -si, por ka thënë, ejur muslimin e khajru min ebi sëlema cilë musliman mund tjetë maj mirë se sa ebu sëlema dhe dhe më kompenzajë Allah e Abu Sallam me pejgamberin sallallahu a.sallam Muzallama pas që ka vëdik burri saj kam bejt e vej me një vajzë kam bejt e vej me një vajzë dhe Allahu Gjallahu A'la i a ka munsuar pasaj që aja të bëtë grueja e pejgamberit a.sallam dhe kras këti ndërimi që ka pas që të grueja njërit matë mirë në fëtyurën e tokës aja ka marrë dhe pitetin nëna e besintarua nga se në gratë e pejgamberit aleyhi sallatu wasalam janë nënët e besimtarëve, nënët e muslimanve, se ku shë është Aisha radiallahu ta'ala në hamu më sallam e kështë mëratë. Andë në këtë hadithë në dërdozër, kemi disa dëbi. E para, pejgamberit sallatu wasim këllënë, Mami në abdën të si buhu alë mësibë. Gjdo rabë, gjdo njëri që e godet dhe në fatkeci. Këtu e ka përmën pejgamberit e fatkeci. Qëka fatkecija? Fatkësia do të sa preditor e ka nosa çdo gjë që e është seçsur në besimtarën dhe i shkakton mërzi është fatkësi. E di sa e kanë ngrit pak më lart, kanë njëo çdo që e është seçsur, mirë po çdo gjë që mund t'ia rëndon jetën i shkakton dhimbje, ndin mungesë të madhe me humbin e asaj që ka humbur e kështu më radhë kjo është fatkësi e përgatitur. Dhe çfarë do kuptojë ajo? Nëse e thot besim tani këtë lutje Inna lillah Kë inna lillahi ho inna ilihi rajeun Ne jemi të Allahot dhe të kaj dhëtë këthejhemi Ne jemi mësuar këtë lutje me thonë zakonish Kër dikut i vdes dikosh Të Allahot jemi dhe të këna mukti Po kjo është edhe në këtë rast e këvanë Mirë po thuët në gjithë dhëllë e fatkecije Dhe raleshtë të Ilamberi sallasëm këtë hadithë eka pordor a yeti na quranit qi është sura baqara kuflet allah xhalla u ala sa wala nablu wa naku bi shay min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwal wal anfus was thamarat ne kemi ma i sprovojuna me bi shay me dishga al khowf nga frika wal ju'a eda uria i ro kanja eda uria shpjes sprovos mungesa ushqime te fatkeci wa naqsin min al amwal edhe mëngësi dhe munges në pasuri. O lënfus do t'ju mungon edhe të dashti ju, kërme pas dhekje, o thëmerat, edhe në frytet të nërshme, qita këtojnë formët të sprovës. O beshqiri sabirin, për gëzajti durimtarët, jepi myshdhe durimtarëve. Kushtën këta? Ata të cilë e ledime i dhe e sabët munë musibë. Ata të cilë kur i godet musibet të fatkecia thonë, Inna lillahi o inna ilihe rajon Ne imi të Allahut E të akaj do të kthejhemi Dhe ishviko ajeti dhe hadithi Pekamirit sallallahu aleyhi O sallam Ne imi të Allahut Qka do të të kja? Thashtë si fatketsia Të dhe ndërruzër është pa dëshim Një munges që ti e ndin Shkëputja E vichkafi që ti e kja pasë Dhe ta, ajo shkëputje të shka të ndimbje, të është shkëput nga jeta, dikush i dafër joti, qoftë prindë, qoftë grua apo burë, qoftë fëmi, qoftë i afertë, qka të qoftë, ka qenë pjesë e të të të shkëputë. Ose pasurikja humë, ka qenë e jotja, është shkëputë pëteje, sigurikja qenë, shëndatë, nuk është pjesë e jotja ke pasi qka se kema dhe pa të shumë se njëri kur të hum dhe qka i shkëton dhimbët noja dhe vazhdimisht dhe thot uh, ja kujtan sa arë të ndim munges nësa që ka hum ja kujtan atë mangësi ja kujtan atë munges, dhe vazhdimisht i repërti dhimbja si kur të tjetë ere e si e qëtësën besintari vetë në ti thot inna lilla në i e me të Allahut qka do dhe me të Allahut Fëllëmishtë, në jemi nën kujdesin dhe caktimin e Allahëtë. Nëse un e kam humbur këtë që nuk e kam më, kushë e ka caktur këtë? Kushë e ka leju këtë më ndodë? Allahë gjëllë e Wallëtë. Nëse aje ka caktur, pa dushim se ka dobi për mëgordë. Andaj, në jemi të Allahëtë, jemi nën kujdesin dhe Allahëtë, në jemi në caktimin e Allahë gjëllë e Wallëtë. Nuk dhe në azë jasë caktimi ti prandaj nuk ka nuk ka vën për nuk ka vën për do të thotë të mërzi të tepruar se mërzi dhe mangësi më nëksime, një, një, një kjo është normale mirë po mërzia realisht e, bën që njeriu zot na duhet të flasë të pahishme të bëjë veprime të pahishme mërzia tash më thotë s'kam unë mojjet s'kam unë mojjet vazhdon jeta amtutë me obligimet e veta me angazhimet e veta kësimor që kam duhet më jetët, posë kësoj për shambullet, fjaqë i si, thot njëri, musliman, të Allah t'jemi, nën kujdes në ti jemi, inna lilla, nëjemi t'a Allah t'jemi në, në prëndësi t'a Allah të ke fund aja që t'u ka marë, para se, të, para se me t'u marë, t'u ka dhënë, se ke pas, t'a ka dhënë në kështë t'a ka marë, e ke pas në shudzimë, Nëse ti e ke kuptuar si pronësi dhe je lidh me të si pronar, po pastaj të them se ta merr dikush duke se si ajo ti është. I porali është s'ka qenë yjetja. Prandaj njeriu nuk lidhet kurmase këto dunjavorë. Ai shfrytzon po kora po admira. I po lidhën me zënës e kanë me Zotin që do çalu. Ka se vetë ato se humb. Për këtë arsye kur i ka <coughs> Um Sulaimani Radiyallahu Taala ana gruaja Talha Radiyallahu Taala ana Abu Talha ka qenë një prej shogut pejgamberit alaihi salatu wasall. Edhe ka shku në udhim këputalha larg për tregti, për arsye të caktuara dhe një nat ende po erdhoi smuret djali i tij i vogël. Dhe nga të partuaja lart vdes. Kure buta nga udhimi atë ruti më ka qenë fshira me probleme me rëziqe. Gruaja e tij nuk i tregon më njëherë se si ka dek djale. Ot kushni kujini nëse ka humb tregti Nështë e ka pasë rëzek O shtë i ljodhen Shko gruja me anqër Ka ditë si me më në gjumë e strovën I ka poshqim E ka prisë së kështë e apet gruja burin Tek Para se me dollë në masë sabahot Në shkun gjemi i ka thonë O e botala Dhe qka me të thonë Nëse dikosht ka dhonë dhe qka Dikosht ka dhonë dhe qka Deli me një afatë sa këtu Pasej kërka ardha fati me e këthiju arme ta marë A tjetë hatëri ti hos qoshtetina me me hatri per mallti ate me djalc qe ka pas te kapar pa Allahu xhallahu ala edhe ai e ka marre aten subhanallahu tash edhe e ka kuptuar se si duhet te ka shkuar gjami i qet e pas soti zoti një e, e, e ka folen djal tani edhe më të mirë ene sulimanik doni njohur sahabe njohur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kan qenë te pajtim me saktimin e Allahut dhe Allahja ka komponuar më të mirave andaj Ato që e ki, të ka e abdikush. Vse ke pas, e ke shri zui, e knaq, e orkuha, sikur që gjdo sajnë dënja i vjen kuha. I ka orkuha me marr, e ka marr ai që e ka dhun, zote qëllë qëllë. Përndaj, kër i ka vdik, njënit për e sahbive, një fëmi, për i ka mërën, që që që ka ngushlu? Që që ka ngushlu? I ka thonë, Innelillahi ma akad, vo lehu ma ata. Ata. وكل شيء عنده الى اجل مسمى i ka thon pejgamberi s.a.w. Allahu esht aiqe jap edhe Allahu esht aiqe merr edhe çdo gjë te Allahu esht nafo caktun s'ka pa fat gjithçka ka fat vet kush jam jet afatin negativ Allahu xhalla wala n fabrik ku prodhohet diçka apo i shënohet afati i scadences A mundum na vetë me janë gjitë afatën, për kom që për që kim malë me zgatë tri vjetë. Në zhënë, se e ka një afatë që e dinë më miraj që e ka përduhë, sa e afat ka so afatën e vetë. Janë gjitë një afatë s'ka dinë. Kala afatë, së ne përdojmë, përdojmë të jetë i dëmë shumë asanej, që se ka më atë efikasitetin e vetë, pasi i ka s'ka duha afatën. Edhe Allah gjëllë është kryusit. A so i e dinë më mirë Kallena fati, këthejet të këzotit i jopë. Anda, inna lilla, tala t'jemi, e ti është këkardhon, edhe ti që kërë. Dhe pesimtari, me këtë shprejë, adhinë sa e qëtësën vjetë në ti. E së realisë sikur se këkohon, u musulimi, të këkohon dikush një sen, me hua, ka ardha fati me e këthy, a ti e të hatrë i për të për të amërë? Jo, së me të hotë, i thomë zote qëpëllu që më këkohon dhe qëtë ashtë, a po, të A nëjë thëtë që pësot është të të djali. Të kapë Zote Gjelle Walla, dhe i na fatë, aje din kërë e ka marë i tijë është. Vo inna ilahi rraji'un, edhe natë të allahu këna më këtëhja. Do me thonë, dikësh për parë, dikësh për masë. Kjo është, të është ngushtin i shtuar i besimtarit, apo? O është ngushtin i shtuar? Se, nëse të kamarë Zote Gjelle Walla, ndo një të dashur, të kafdik, dhe ka v A nëmë kuptonë kjo se kjo është ndarje përhershme, kur më skime po? Jo, të e këna më këti, të Allah Gjellewale. Në është përsim se ata që i ka shku paraneve, Zotë do ka fellë gjenohet. Zotë Gjellewale i ka begatu, i ka shpërbli. Dërani është vend takimi jonë është me një venku, nuk do të ndojmi kur më. është ndarje përkashme. është ndarje e zakonshme e kësaj botë. Edhe në këtë dune nd e ki përshamu në fmiun e rritë, rritë, rritë edhe në kohë nështë e matë mirë kur këllën me, me komuniku me te, me nejtë me te, të kuptan nështë e vjen kuha me me shkën shkollin vjen kuha me shkën dikun largë s'kiqare, pajtosh nga sekili i mëtë më se pas e kuni shkollin këthi e të petaj apo a petë këna mund këthy dikun ku këna mund të ku që shtotës edhe kështë e të ka marrë la dikon o inna inehi rraji unë t Shkësotim që në gjennet do t'jemi Në vend t'akim të përherëshme atë jathëm Edhe me të dashit tonë Po edhe me qka do qoftë Nëse përshemë të mungën shëndetit Të Allah u këra më këthy Këne më shkume një ven ku s'ka s'mundje mu Në basa albër Apo jë i s'mundë këtë dunja Ka marrë një ko Në qoftë se si i të regu i durushum I të regu si duhet, ka marrë një ko Të Allah u këra më këthy E këthemi, adhem të Allah kërë kë ka maovthingja atje dun, se je kondë si korse duhet. Andaj besimtar Guidë në cjose këte þat sh Jenni ëshqen zemëra ti hobër, motiv për tja doll në njena sprovë të gjithë ase kësë e bëhetë. Qoft të rëdekje, onioninama Qka McDonald së qoft përit atyre që njeri si ikka këtan fatkeci ghe i sprovë mëjët në gëshë e bëhetë përitë. Një dhe pas kësa i inë kësa jo jë thëtë Allahu me agjirë një fi mosibet i o zot më shpërble për shkak të kësej fatkecije më shpërble për shkak të kësej sëprove edhe më kompenzo me kom më të mirë se kjo që e kom humbë a ko doa më të mirë ty për duke sëprova fatkecija e vërët për po hubi ja që ka mi paja që i paja fitan është me modhe sa e çete humbun. Dikush më thon, ku e dim se është më, më se a e madhe se ajo që e ka se sa e çete kum humb. Vazhdimi i jetës ka thënë një pediatror ka thënë nuk ka humbje në dunjë, s'ka humbje në dunjë. Çka rre thonë të qoftë jam? Që mirrje psën e që nuk është Nën ash që ka thon Allahu xhellahu tan Kur'an-in, në koh. Çka ka thon Kur'an. Në vazhdim të tij. Ata që thon inna lillahi wa inna ileihi raji'un. Allahu po Beker. Ata që i godet fatkësia dhe thon te Allahu t'hemi dhe ta i do të kthehemi. Ulaika alehim salawatun rabbihim wa rahma wa ulaithumul muhtadun 3. Njëra po qite me kon Bleh nësa këtë dunja japa. Për e këtë thunë këtë djetarë, se cila nga këto që të japa Allah u gjallë lora, se i pasoj e kësaj sielje me te, dhe e këti dhikri me te, është ma e mirë, se cila pëtjune, se këtë dunja që e kontakën. A ki mundësi ti më hupë këtë dunjan? Ski mundësi, se ski mundësi me pasë njëre këtë apën. A nëse në hupë këtë, të gjithë më hupë pjesë për i kësaj botë. Jo aqomosni një ndërmjetë me një krejtë që çka ka jo humnësha krejtë që ka konë ka pasuria por jetë familja montum diçka nga familja por jetë shëndeti gjithë jetë diçka kur s'kaçi krejtë ti një këtë një ndërsa ka vonë kreditor edhe krejt mi humë por po me konë mund shua jere nga këto që llofoti jap ti kompozon kët ulaik ali musalawatu min rabbi allahu thot aty u takon salawatu min rabbi çka është salawat na kimet sikë salawatu aty Kërë lau dojëgën salamat në pejgamberinës asa me qëkatë, të dhëtë lafëdrimi i Allahu gjallet në dhe i robet me e lafëdru Allahu roben në sëqshinat njërë nësa Allahu të lafëdrani dhe Allahu gjallet në dhe bekani qëka kehum mësë kësaj realesht kërë qëka kemi në këtë dunja nga mirësit na të tentujmë si bësimtar me efitu Knatësine dhullë Gjellera, po, krejtë që ka kite, jeta jote, pasurje jote, familje jote, shëndetë jote, angazhimën, këdunja si besimtarë, në qëpar dhe ti mi shkon? Me fitu knatësine Allah, Allah u përtha të dho me nisan që pëtë amarë, subhanë Allah, jo me krejtë, unë të dho nisan, ti e përdoj, vjen kuha që ato temin që të përmeja pëtë amarë, ti e bën sabërë, Si me kune ju atje, a është i janja, e onë të thëm pra i falu një jepëm. A bërë e që në marrëjshëm? Sve Allah, a nejnë basaj t'i kupten, kjo është një velin altë, kjo është po thëmë si, si përmendje. Ka pas të njërët dhe vëshëm për para, edhe sahabe, që i kam pas mëra kësë provat atëm. Zbën me kërku një së provën, me kërku kërra hatim, mirë po nga kja, Nga kjo aspekt kanë pasë sefë kësi fatkecish se kanë mundësie mirë me fitur, su në fitoj në rrusha dhërë. A i shqipën në këtë aspekt, në këtë nivel. A i pëtë a mërë një sanë që të ka dhënë, ti përbën së abërë. Përështë të allahë jem, të jemë, allah të prek, e këna mëkëthy, i këna që në më të rubë jemë. Salavatë më rabimë. Ua rahme, mëshirë. Nësa allahë të mëshirën, a gjenë zjerë me një gjen Nuk e prek zori i xhenemit as as as gjepëti nuk mund në prek një trup që para xhenemit e ka prek rahmeti i Allahut e pamundsura. Nuk prek rahmeti i Zotit xhendevar është izolatori më i mirë që e mbron besimtarin në mbrojtës si më i mirë nga zorr i xhenemit. E dyta, mshihet në fiton, e treta ulaihumul muhtadun, edhe ata të uzoan në rrugën e rret. Të apo Allahu uzim në ndjenja nuk kum kur nuk lehiq kurr nuk devion kurr i uzua ku na herat ka shpëtimi i Allahut ka gjenesia i Allahut ka krenesia i Allahut çka ke huptova kurr të shko. Fersa kurr të ke posht ka ka bu me posht. Tanë pjesa që ke posht ta kamor diçka pjesa ai më don diçka më tepër. Ka bën për të më vërtetë më u knash të përmendë këtë Zot që lëvuan ata. Edhe më u knash në duemëti dhe më e dars Allah që lëvula ka se paduhem se as kur nuk të mundsoj kështu si të kërzoj xelova. Prandaj, ai çe thot o Zot, më shpërblenë kët fatkeçi dhe për kët fatkeçi, dhe më kompenzoj më të mirë, komi a kompenzoj Allah më të mirë. E kjo më kompenzoj më të mirë, mos më nëse të kompenzon nga Allah, është ta kam marr. Për shembull, te postit posuit kanë 2000, thush kë do të apo më mbi 20000. Nëna ti bën 20000. Norsa nuk ta kompenzon gallojta ka marr ta kompenzon kanjë tjetër. Ku ti nuk e din kush më mirë për ty. Lënia atia thën. Ai e din ç'i zbot kompenzim më mirë. Ti bën rrob, ai in vitin e Zotë gjelbora. Rrob çka bën? Ë unjkryt, thot po ma ma pun, shërblen, e din ti o Zotam. Unë po kërkoj pite më kompenzum më mirë nën shvly. Tan çysh i danti punë ku më shpërblan e ku më kompenzon unë e di që kjo është te ti. Ti e bën më mirë se unë. E din më mirë se unë. Dhe kjo, për dëshim, e mbron besimtarën që në gjithë situatë, e veç në në situatë atë sëprove, ku njerëzët me dëveret fështire kanë më u këndelë, edhe i rësa të këndelën mund në bo në primet fështira, fjartrona, tani këndelëtaj, tani pësabre, mas, mas, mas dy vjetë e kalaj është, po në moment, sikur se ka ndodh një grus, i ka vdek, një jafërt, thotë fmi i saj, burë i saj, edhe ka qenë të gëvarë i ti a qalu pronçet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ajë ka qenë dhehur nga gafotkëci as e ka pa kushosh bula i ka thon pejgamberin o urpnjesë zotit be sabër e mos usej kështu ajë ka thon ti s'ka rrok çam ka godit musa s'është folë kështu mas nikuj ka hor ti diku ti ka thon kështu din na urra sullallahu ajë është pejgamberi zotit ti atikëllon kështu tash ajë kur e kanë dhël i kanë marrë çka ka folë ka shku ka shku me kërku falje këy gambëri ali s'e sot sa mi ka thon? Atëherë s'e kanë sot ka na kuptoj falni a jo mirpo? Inen na sabrin dasot më të ulë. I ka sabri është ngoditën e parë që të na po sabri. Sa kur kur çepsohesh atë kapërcën e të merr veten tani. Ai edhe të mëpo sabrin alhamdulillah aman. Ai e kërkuar është të kapërmën. Prandaj besimtari jam shit çdo dër shejtanit vetës çka më thon ç't mos i ul. Allahu innai ilirajun apo me ajet e çës të vetin e mbron vetën dhe e mbron vetën nga çdo shprehje nga çdo fjalë që nuk e kënaq Allahu xhallahu. Edhe Allahu xhallahu të përcjell në këtë citat të goditjes tash çka po thosh. Ku është Zoti? Ku është Allahu xhallahu? Në këtë goditje, këtu dallohet besimtari i drejtë nga i kundërvehuacshëm në këto goditje, në këto sëfruva, momente, kritike, fatkeci, nuk e lkundë le pozicionën përbalë, Zotë Gjallola është bësiltarë, dhe nuk e lkundë gjuhënë ti në asë në dretin përvecë, në dretin të përmenën të Allah Gjallola. Jemi të Allahut dhe të Allahut dhe të këthihme, o Zotë më shpërbële për këtë fatkeci dhe më kompensuar në matë mirë, nuk ka me letë. Të Allahu t'jemi dhe t'kaj du t'këthejemi. O, Allahu e im, më shpërble për këtë fatkeci dhe më kompenzoni më t'mirë. Edhe veq e rrë e dhe prit. Pas taj, si për djënë sabri, ingushlimi, e qësia shkristore, e mirësit e shumë të atë Allahu gjëllën, dunja, e më slozën për a heret. Nësë Allahu gjëllën, vëllën, që të nëja bindje dhe pajtimë, që të kalojmë me sukses gjithasfrova dhe fatmisë së kësaj dhunjeje. Allah na mëson që çdo situatë, edhe në beqati, por edhe në fatkesi, mos të themi asgjë tjetër posa asaj që e kënaq Allahu xhallahu. Dhe mos zgëprojmë asgjë posa atë që, pos që Allahu i kënaqur. Me të Allahu na ruaj nga fatkesitë e befasëshme, apo që mund të ndodhë të pa përgatitur e ndoshta të, të bëjëma që nuk është Allahu i kënaqur me ta. Allahu na ruaj nga sprovat e dunjos, fatkeqit e dunjos, por Allah na ruaj nga fatkeqit e ajret dhe sprovat e ajret. Allah na mëson çemi façëbon në dunjo, në ta takojmë Allah që do na i kënaqë me neve, do na mëson Allah që megjitha që kemi humbur këtë dunjo, do të takimi jon tjet gjeneti i përherëshëm ku nuk do të ndajmë më kurrë petyne. Me kaj për fund Allahu mashkujlet, sallallahu alejhi wa sallam ala Muhamedi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.